Apabila hamzah wasal bertemu dengan lam ataupun package itu disebut sebagai alif lam ta'rif ataupun alif lam ma'rifat hamzah wasal ialah alif yang ada kepala sort itu atau sort kecil atau juga disebut sebagai alif hamzah wasal apabila bertemu dengan lam telah saya terangkan banyak sesi bahawa bacaan automatic baru di atas apabila memulakan bacaan pada kalimahnya